هيا يا إخوتي نشر الأمال والنستعذب الجد والعمل هيا يا إخوتي نشر الأمال والنستعذب الجد والعمل إن الحمد لله تعالى نحمله ونستعينه سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وبالسيئات أعمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسانا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'ma lakum wa yagfir lakum dhunubakum wa men yutir illaha wa rasulahum faqad faze fauzen azimaa thumma amma ba'd braćo moja draga u današnjoj hudbi osvrnućemo se kratko sur, na jednu suru koju sigurno si znamo na pamet veoma kratko sa vemukim značenima ali prije nego počnemo govoriti o toj suri Veoma je bitno da spominjemo nekoliko napomina vezano za naš odnos prema Koranu. <coughs> Brađuma draga, ako pogledamo ustanje stanje umeta generalno od istoka do zapada, a i nismo tu, vidjet da je stanje muslimana prema Koranu žalostno. Velik broj ljudi se rađa i umire, a ne nauči učiti u Koranu, a da ne govorimo koliko drugi stvari se vezuje za Koranu. Svakim danom imamo vremena za voca i viber i za televiziju i utakmice i serije i političke emisije kaže Osman radijallahu ta'ala da su naša srca čista ne bi se mogla zasjetiti Allahovog govora. Odakle dolazi ta negativna struja zašto ne razumijemo kako veliku knjigu imamo u svojim rukama. Veliko ljudi ne zna zašto je Alba, objavio Kur'an. Prva stvar, braći moja draga, Allah vjeršanu objavio Kur'an, da bi mi učijeći Kur'an mogli povećati na konto svojih dobrih djela mnogo toga. Pa kaže Allah Bosan je Hadisu, za svaki harf imate sevap. Pa kada sjediš u autu, voziš se, ako znaš mnogo Kur'ana, ponavljaj zure koje znaš, za svaki harf, elif, la, mim, tri sevapa. Za svaki harf proćem čovjek ima seba. Kada ideš putem, kada ideš ulicom, u liftu si i tako dalje, iskoristite svoje vrijeme, pa je Kur'an objavljen da bi povećali svoja dobra djela. Također, Kur'an je objavljen i to je osnovni cilj objave Kur'ana, da živimo po Kur'anu. Braću, malo daga, da danas kupimo sebi neku novu tehnološku, hajde da kažemo, stvar. Kako je koristiti ako napročitamo u pustom za upotrebu? Kako čovjek može živjeti 50 ili 60 godina i nikad nije otvorio upustvo pusto koji moj Allah dželle šanu poslao po svojim poslanicima. Allah dželle kaže u prvim ajetima Kur'ana nakon Fatihe Alif Lam Mim Zanikal Kitab la ride fi hudan ovo je knjiga u kojoj nema nikakve sumnje, uputstvo bogobojaznima. In hada al-Qur'an yahdi lil latihi aqwam. To je Kur'an ukazuje na najbolji mogući put. Kaže Allah dželešanumu, nema pravo ni muslimin ni muslimanka kad Allah dželešanumu nešto naredi da nam po svemu namođenim postupaju. Pa je Kur'an objavljen da se živi po Kur'anu. Kur'an je objašnjen treća stvar da bi razmišljali o njegovim značenjima da bi odgajali svoje srce i svoju dušu. Allah dž.š. Ja mu 12. Kur'an kaže: "A zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu i njegovim porukama ili su na njihovim srcima katanci?" Pa su naša srca ukovana u katance, utaknica, grijeha, filmova, senja, kladionica i tako dalje pa ne dopušta mu da dođe do naših srca. Allahu džellehu kaže: "Kella bel ran'a lakunina kanu yaksimun, ono što suradili pretilo je srca njihova." U jednom radostom u jednom radostom mahisu božih postani kaže: "Pored je srce puno je kao čaša prevrnuta." Pa kada uzmete čašu prevrnutu i na nju točite vodu, može li išta ući od vode u čašu? Nemoguće. Pa ljudsko srce, kad se zaprlja vrijezima, je kao prevrnuta čaša, ne prima ta istinu. Pa je Kur'an objavljen da rasmišljamo o njemu. Allaho poslanike, najbolji insan na planeti, znao je cijelu noć provesti ponavljujući jedan ajet. Jedan ajet, ali ajet koji odgaja njegovo srce. Znao je kazati osijedile su me, osijedile su me sura hudi sestre. Šta je nas osijedilo? Sikiramo se ko će proći u finale u Evropskom kupu i tako dalje. Ljudi bacaju televiziju kroz prozorak ko mu njegov tim izgubi. Kajamo sreće da se tako sekira za ajetom koji nije mogu razumijeti. Pa je Allah Kur'an da ga učimo, da nam bude vodilja i da razmišljamo o njegovim porukama, da time hranimo našu dušu i naša srca. Isto tako, braćom majh draga, veliko ljudi ne zna da ovaj momenak naše konekcije sa Kur'anom nije dobro, ono ko hoće, hoće. Allah Zršanu prijeti. A onaj ko okrene glavu od knjige moje, koje knjige? Od Kur'ana taj će teškim životom živjeti. Ja, Rab, što nam likovaj ajet nije prije kazao, što se mučimo u životu, teškom mi u životu. Evo voda odakle nam dolazi po teškoću, ko okrene glavu od knjige moje, teškim će životom živjeti. Pa hoće da ti Allah olakša, onda je najbolji put se družimo sa Kur'anom. Kita neći koristi, kući ćemo posti, pričamo da da družice sa Kur'anom, spoznaćemo činencu zašto živimo. Veliki broj ljudi čud ječanstva danas, od istoka do zapada, ne zna zašto živi. Elly khalaqal mauta wal hayat li yabluwakum ayyukum Allah je stvorio smrt, stvorio život da vas iskuša, naš život je iskušenje. وَلَا هَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لَعْبُدُونَ Ljubi i džinni su stvorini samo da Allaha obožavaju. To je najveća spoznaja. S druge strani, učeći Kur'an, to je jedina mogućnost, sa sumjetom Bože i Poslanika, da se upoznamo sa našim gospodarom. Allah Đarašana u Kur'anu, kada opisuje sebe, Dru i nešto dišta je ljudski razum. Allah dželejal san kaže: "Ona teško minula qatil ila ja Nema ni lista na planeti. Hajde da pokušamo razmisliti. Koliko je listova na planeti? Koje su šume? Koje su prašume? Koje je bilje? Od Australije do Amerike, svaki lista pade Allah za njega zna njega sanam. Pa zna onda i za naše grijeve, zna za naše srce, kako onda možemo mrziti komšu muslimana, kako možemo biti zavidni bratom muslimanom, a Allah zna šta je u našim srcima. Pa braćo moja draga, družiti se sa Kur'anom. S druge strani, insan braćo moja draga, slabašan Allah Đelešanom kaže, o ljudi, evo vam je to primjera pa ga poslušajte. Oni koje vi za božanstva uzimate, ne mogu, kaže, stvoriti, šta pa, mušicu. I šta još, kaže, pa makar se svi okupili, danas svak planeta, od istoka do zapada se se okupi, da oni jednu mušicu stvori, koja ima dušu, ne mogu. I još ima lađa, šta kaže još jednu stvaru. A, a kada bi mušica uzela nešto, mušica nešto pojedi, Le jestem ti dugu minhu, barom fer palibu volim atlub, ona kaže, ako joj nešto uzme, to ne mogu od njih vratiti. Cijelo čovječanstvo ne može se vratiti muštici. E to je ta insan koji ruči i psuje Boga. I psuje poslanika i džanju i Kur'an. A ne može stvoriti muštici. Ta insan učeći an spoznače ko je i šta je. Fer jendurim inserum ime hulje o. Nekim sam pogledao čega je stvoren, stvoren insan sam od kaplice sjemena, od spervije i ima srce i mogućnost i kad čuje ezan da ne dođe u džanju. Kad čuje da je haram kamata, on je uzmi. Kad čuje velika hrabrost. Zamene mene su svi, za ordena, oni koji čuju ezan i ne dođe u džanju, velika hrabrost. Da smije biti nekokoran uzvišenom Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Veliko ljudi nije svjestan kakvo blago imam. Jedina knjiga danas na planeti, na planeti, koju Allah čuva i koja je autentična, četvrnaestoljeća je Kur'an. Allah će vam kaži, mi smo objavili Kur'an i mi ćemo djeti nad Kur'anom. Pa je Kur'an sačuvan od strane uzvišenog Allaha. Imamo knjigu, koja je u Australiji, u Americi, u Evropi, u Aziji, u Africi kurmu vallahu ahad je sute kurmu vallahu ahad. Pa je to neizmijenjena knjiga. Isto kako, braćuma draga, Allah Đelešanu u Kur'anu na više mesta izazvao je cijelo čovječanstvo. Ali čovječanstvo neće da prizna kapitulaciju. Allah Đelešanu kaže neka se iskupe i ljudi i džini, neka dođu sa ovakvim Kur'anom ako mogu pa ne mogu to, pa hajte deset sura, pa ne mogu, pa dajte samo jednu suru. I ostao je izazov otvoren do samog dana. Zašto čovječanstvo ne smisli jednu suru kao kuranska sura? Pa nismo svjesni veličine knjige koju imamo, braću majdraga. Evo nekoliko savjeta praktični, kako živjeti s Koranom, pa ćemo malo ovoj suri verasar i time ćemo ako Boga završiti hudbu. Prva stav, braću majdraga, moramo odvojiti vremena svakodnivno kao što imamo vremena za WhatsApp, i Viver, i filmove, i serije, ne govoreći šta je halal, šta nije, moramo imati vremena za Kur'an, da napojimo naše duše. Učeći Kur'an treba da se postavimo da svaki ajec se odnosi na nas, a ne da čitaš ajet i kaš, e, ovo je za muju, nije za muju, za tebe! Svaki ajec se odnosi na nas. Posebnu pažnju obratite na moment To je govor uzvišenog Allaha. وَمَنْ أَصْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا Ima li neko da govori istiniti od Allaha? tu je apsolutna istina. Govor uzvišenog Allaha. Obratite prilikom učenja Kur'ana veliku pažnju na tri vrste ajata. Ajati koji govori o Allahu. Spoznajte svoga gospodara. Velik broj umeta danas skoro ništa ne zna o Allahu. Obratite pažnju na ajte koji govore o sudnjem danu. Allah Zemrešanu kaže i tog dana ćemo djecu učiniti da osjedim. Djeca kada vidi kako babo i mama polažu račune, djeca će osjediti, a ne moraju polagat račun. Šta misliš kako je mami i babi tog dana? Jubasaru nehum je odur muđrimu le u jeftedi, Min azáb yawm yūl bibanīn wa ṣāḥibatihī wa akhī wa faṣīlatihī allatī ta'ū wa man fil arḍi jamī'an thumma yūnjī. Kaže kad ljudi vide jehenmu, vi će dati idetsu, i babu, i mamu, i ženu, znate kadaj hoš. I sve na planeti samo se spasi jehenmu. Ljudi će toliku biti ustrahnu da će reći gospodaru, evo svočov je često samo se ja spasi. Pa zaustavite se kod tih ajeta. Od sunneta je da se ajet teža ponovi više puta. Kad kažem teža misli na njegovo značenje. Boži poslanik je bio poslanik, znao je provesti cijelu noć ponavljajući jedan ajet. Naranite svoje duše. Naše duše plaču, Žedne su, gladne su. Jedino čime se mogu napojiti jeste Kur'an. Allah govor. Pa znači, braću madra, odvojite vremena Ponagajte, ajte, razmišljajte, nabavite sebi tevsir. Ako neki ajat ne razumijemo, da ga poboga možemo razumijeti. Isto je tako. Da dovimo Allahu dželešanu, da otkloni koprene sa našeg srca, da otvori put Kur'anu ka našem srcu. Allahu poslanik je bio poslanik najbogobojazniji, najbolji insan dovio je o gospodaru učini Kur'an proljeće mojega srca. Vidite kako proljeće sve cvarte, kako sve oživljava. tako Kur'an treba da oživi naše srce, ali treba odvojiti vremena i treba glijene ostaviti da bi Kur'an našao mjesta ka našem srcu. Vratimo se, braćima draga, u nekoliko minuta zadnji ovoj našoj velikoj suri, za koju Imam Šafija kazao, znate kako je kratka sura, svi je znamo, kaže Imam Šafija, da u Koranu Allah nije objavljeno ništa, osim sura El Asr, dovoljno je ummetu. Ja, Rab nije, pročitamo hiljadu puta, ništa nismo izlisatilo. Kaže Šafija, da je ummetom objavljena samo sura El Asr, dovoljno je nje. Allah je još jedno počinje ovu suru i kaže, u El Asr, tako mi vremena, Allah se zakljenje vremenom, Allah je gospodar zemlje i nebesa, pa se on zmije zakljeti čine hoće, a mi se ne smijemo zakljeti ničim osim Allahom. Pa zakljet je poslanikom, džanijom, ocem, majkom, predsjednikom države, svetu, strogi, haram, Boži poslanike je nazvao zakljetvo mimo Allaha širkom. Pa kaže la tahlifu bi abaiikum ba umna hatihum men kane halifem fe li jahlif billah evu Ne mojte se zaklijati očelima i majkama. Onaj ko se oče zaklijesti se puni Allahom. Koliko je bošnjaka nekad to ljudi radi iz znalike koji se majkom klijetu, ocem se klijetu, poslanikom, džanijom. Sve je to strogi haram. Allah je se zaklije či ne hoće. Ali kada se Allah nečim zaklete onda je to nešto bitno. Pa kada Allah zašto kaže takvom i vremena onda je vrijeme veoma bitan faktor u našem životu. Boži ko sam njih kaže u Hadisu, jer od osnovu neće se čovjek pomaknuti na surim danu svojim stopalima ispred gospodara, dok mi odgovori na četiri pitanja. Prvo pitanje, za svaku sekundu svoga života će te Allah pita. Za svarku sekundu ćete Allah pitati svoj život gdje si proveo. Pa braćo moje draga, barkat, vrijeme je veoma bitan faktor u našim životu. Nemojte svoje vrijeme popunjavati sa haramima. Odgovarat ćemo stroge račune gdje smo vrijeme provodili. Je smo svojim očima gledali u mushaf, je smo li čitali korisnu literaturu ili smo gledali u filmove, serije, utakmice i tako dalje. Pa kaže Allah djelešanu Lale asri tako vremena Doista je insan Insan odije kao pojam Svi znači ljudi na planeti U osnovi su opasnosti fi Doista je insan U propasti Osim Najveća propast braću majnog rada vam je Znate koja? Da čovjek proda Svoj ahiret vječni Za prolazni dunjavog pa vidite čovjeka zbog 100, 200, 300 eura da bih zaradio, ostavi određenu stvar iz Islama i dovodi time u pitanje svoje ahiret. Dunjalog, zapamtite danas, ja nisam od njelikoj pozivaj da se ne radi, treba radit, treba zaradit, ali ne na uštrem Islama. Najveća propast je prodati, braću ma draga, vječni ahiret za prolazni dunjalog. Dunjalog kada ne bi imao druge mahani, Osim što je prolazan. Odeš u kavur i sve ostaje. I kuća, i auto, i novac, i zlato. Samo će fini. I tvoja dobra i loša djela. Pa nemojte sebi dozvoliti da nijenjate dunjaluk za ahiret. Dunjaluk je, vraću moja draga, samo prijevodno sredstvo za ahiret. Treba raditi svakako, ali ne na uštrb ostavljanja onoga što Islam strogo naredio. Pa znači, vraću moja draga... Iman insan fi husb, insan je po prostu osim, oni koji vjeruju. Prvo i najveće svojstvo jeste vjera da Isam vjeruje u Allaha. Ovdje možemo spomenuti nekoliko stvari. Veliki broj ljudi kaže ja vjerujem i to je sva njegova vjera. Ja vjerujem. Iman se sastoji od tri stvari i ako bilo koja pali problem je. Prvo moramo vjerovati u srcu. Moramo to reći, la ilaha illala na jeziku, i moramo se pokoriti. Ako bilo šta od ova tri faktora fali, ruši se. Pa mora biti dijelo. Veli broj ljudi kaže, ja vjerujem, nema nijema pokornosti nikakvi. Kako vjeruješ ako nisi pokoran? Pa braćo moja draga, kad je u pitanju imam, zapamtite danas, to je najveća blagoda koju vam je Allah dal. Allah ti dao da si se rodio u islamu, da si krenuo putem dženjata i mi dosadi nam taj put, hoćemo mi, ne daj Bože, nekdje drugom. Najveća blagodat na kojoj moramo biti Allah u zahvalnije, ima, koji imamo u srcu. Moramo se paziti da nauradimo ne nešto što se zove crveni karton u islamu. Vidjelite kad igre u futbal, ima prekršaj za crveni karton. U islamu imaju crveni kartoni, ali ljudi ne znaju. Čovjek se rodi Mujo i kaže ja kao Mujo mora ući u dženet. Između nas i Allaha, braću moja draga, nema krvni vezi. Samo svojom pokornošću možemo zaslužiti dženet. To što nam ime Mujo može nam biti ime Muhammed. Ako nisi pokoran to nam ne znači. Pa moramo, braću moja draga, iman tako doživljavati. Moramo da paziti, moramo ga čuvati. Vidjeli ste kako pazimo bateriju naših mobitela kad se isprazni? Tako moramo paziti na svoj iman, da ne uradimo neko djelo, ne daj Bože, ne daj Bože, zbog kojeg možemo dobiti crveni karton u islamu. Isto tako, <clears throat> Allah Žešano kaže, osim onih koji vjeruju i dobra djela čini. Na punom mjesta u Koranu uvijek se kaže koji vjeruju i dobra djela čini. I kod nas nam dođe Bošnja, ja vjerujem, ali nikad u džamiju ne ide. Pa gdje je ta njegova vjera, gdje se manifestuje? vjerovati dobra djela činti, pa početi od veliki i dobrih djela, od farza. Nelogično je da čovjek radi dobra djela, a ostavlja farze. Klanja na finu, nekanja farze. Moramo početi od temelja islama, namaz, post, hač, zeklja. Boži ko sam je i kaže u dostupnom hadisu, bunijel islamu ala hams. Islam je sazidan na pije temelja i stugova. Ako nema tog stuba, islam je upitan. Namaz, post, hač, zekjat izgovaranje se radeta. Pa moramo, braćo moja draga, pored toga što nas Jelma počastio i nanom, što to potvrdimo jezikom, moramo to potvrditi prvi dijelima. Nakon toga kaže Allah dželal šanu: "Osimi koji vjeruju i dobra dijela čini, innel-lzeena amenu wa'minus salihati wa Oni koji se pod na istini, moramo se podpomagati Pojedinac ne može uspjeti, ali može u džematu. Moramo se potpomagati. Ovaj umet, Allah Jošanu kaže za njega u Kur'anu, Kuntum hajra umetim, uhriđetlim nas, bil bin narufiva ten haunanim munker, vi ste najbolji ummet koji je postojao u čovječanstvu. Zašto? Jer naređujete na dobro odlačate od zla. Kaže Boži kostanik vjerovostim hadisu, ed dinu nasiha. Vjera je savjet. Moramo se međusobno savjetovati. Imate ljudi, ne mojeli ništa govoriti. Ne može vratiti. Moramo se međusobno savjetovati. Pogotovo koga? Našu kuću. Moramo se savjetovati. Moramo savjetovati našu djecu, našu suprugu. To je mjesto gdje nam ne zabranjuje i ne ospodava da mi uspjelavamo kako voćemo. Kaže Allah, postanji, svi ste i pastili i svi ćete biti pitani u svojoj podaništu. Kaže Allah Žešanu o kun, o neva, Čuvajte sebe i porod se moramo naređivati na dobro, odlađati od zla i moramo jedni drugi savjetovati. Nakon toga, ako čovjek vjeruje, radi dobra djela, savjetuje, poziva, naređuje, odlađa, mora činjati sabora. Pa je zato Allah Žešan kaže i četvrta kategorija, Uvajte la saul sabr, I oni se međusobno odponažu na Sabor. Kažu islamski činjanci, tri su kategorije Sabora. Sabor i strpljenje u grijesima. Vidiš gdje grij, duša zove, hajde, kaže Allah je šeo u Kur'anu, in nefse, le neratum bisu, doista duša poziva zlu. Pa te duša pozove, treba Sabora. Treba podići ručnu. Tamo one fremdice iskaču iz Facebooka, samo što neko što iz kompjutera iskaaka. E treba osagurat treba saburet u ono mjesto je haram. Isto tako trebao saburet na podbornosti. Nije bogami ni lako ustati na sabah. Skinuti onaj onan gdje je na njemu 3 tone. Nije lahko odjestiti, nije lahko otići u džamiju, nije lahko ostaviti kamatuk, ali treba znači sabur na podbornosti i sabur na ostavljanju glava i na kraju sabur u iskušenja. A hasiban nas in yutrakun. Oni govore amena, a oni lažu. Niste ljudi Samo kažu vjerujemo, a da neće biti iskušan. Kada rekneš vjerujem i kada počneš praktikovat, dođe ti iskušenja. Da se vidi i našli sabora i da li je tvoj iman iskren. Molim Allah Jalešanu da nas učini od onih ljudi koji će živjeti sa Kur'anom. Molim Allah Jalešanu da pomoglje ovaj nakvaćeni umet. Molim Allah SWT da nas naše poruce uvede u džennet bez polaganja računa. Molim Allah SWT da nas se smiluje. زائد في رحمه الله دعاء يوصيني الله سبحانه وتعالى ان يدعو يدعو الله وملائكته يسلون على النبي يا ايها الذين امنوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بسم الله الرحمن الرحيم inna الله ya'mur bil adli wal irsali wa ietaa idil qurba wa yenhaa anil fahshai wal munkeri wal bard ya'irukum la'an